A jelenések könyvének 19-es részét itt kezdünk ma. And, um, uh, this, is, this is like the exciting part of the book. Ez a könyvnek az izgalmas része. voltatok már úgy, hogy olvastatok egy könyvet és szeretnétek tudni, mielőtt végeznétek a könyvel, hogy mi lesz you know, a végkifejlet? A sikerbe kukucskáltok így a végére, hogy mi fog történni ezzel a szereplővel? Well, well, this is our chance to look at the end of God's story. Én mi most uh, alkalmat kapunk arra, hogy betekintést nyerjünk Isten történetének a, a végére. To see how it all ends. Hogy lássuk azt, hogy hogyan végződik majd ez. And so far in this book, in this prophecy, we've seen a lot of things that Um, to és uh, eddig ezekben a proféziákban egy csomó olyan dolgot láttunk, amely nagyon nehezen en megemészthető. We've seen primarily seven years of what the Bible calls tribulation. Mert uh, a, a könyv nagy része a hétéves nyomorúságról szólt. And in this tribulation, it seems like the world is like at its most wicked in its most wicked state. És ez a hét év alatt a, a föld eléri a legesleg gonosabb állapotát. That uh, the the world's leaders are inspired by Satan. És a világnak a vezetőit a Sátán vezérli. They're all upset about everything. <laughs> Mindenanlyan fel vannak bőszülve mindenkel kapcsolatban. They're fighting each other. Harcolnak egymással. But then there's this element of God's és megtörténik egy olyan dolog is, amit Isten ítéletének nevezünk. And as, as the inspires És ahogy az Antikristus arra buzdítja az embereket, hogy a Sátánt imádják, Isten kiönti a haragját a földre. all those who haven't really cared about God are now to make a és azok az emberek, akiket eddig nem érdekelte Isten, most döntést kell hogy hozzanak. And it all ends with with Babylon falling, and Babylon is the code name for for Satan's. Uh, Kingdom and his false religion. És mindez az időszak úgy végződik, hogy Babilon elpusztul, és Babilon a, a jelképe a hamis vallásnak és a sátán uralmának. És az egyik dolog, amiért ez elbukik, az az, hogy ez nem igaz. Még akkor is, hogyha Isten nem ítélné meg ezt a birodalmat, akkor sem tudna megállni. Megnézzük a mai világban az országokat. And, and just not working, you know? És nem, nem működnek. They're not efficient. Nem hatékonyak. Nem uh, tudják kifizetni a számláikat. It's because It takes wisdom to rule. Azért mert bölcsesség kell ahhoz, hogy valaki vezessen egy országot. And is that to God. És a bölcsesség az Istennél van. Wisdom, De nem csak azért bukik el Babilon, mert nem rendelkezik bölcsességgel. But because God hanem azért is, mert Isten ítélet aláveti. Is Azt mondja, hogy ez az életforma ez helytelem. Ez a fontossági sorrend. These values that we see in our world today aren't ezek az értékek, amelyeket látunk manapság a világunkban, ezek nem Isten értékei. And he, he judges it. És ezért ő ítélet alá ezeket. És múlt héten elolvastuk ennek az ítéletnek a kihirdetését. And what I like about this, és ami nekem ezzel kapcsolatban tetszik, az az, hogy Jézus még vissza se tért. See? Jesus doesn't come and fight a battle and you know if he wins then he pronounces nem úgy fog történni, hogy Jézus visszajön harcol, és ha esetleg ő győz, akkor majd ki kiáltja a győzelmét. Nem, a, a csata kimenetele már rég eldöntt. Ez a világ már ítélet alatt van. És ez az időszak amiben élünk, ez a kegyelem ideje arra, hogy az emberek még megtérhessenek. Tehát még mielőtt Jézus visszatér a földre, még mielőtt kivonja a kardját, is már kikiáltják a győzelmét, Fallen is Babylon. És Babylon elbukik. And today in uh, verses 19 and 20 we're going to see kind of just the things that happen um, right at the end. And following this great tribulation time period. És a mai két fejezetben, a 19. és a 20. fejezetben meg fogjuk látni, hogy mi történik ekkor az idők végezetén Babilon bukása után. And this should excite you. És ez nagy izgalommal kell, hogy eltöltsön minket. Like this should ez bátorítani kell, ez kell hogy bátorítson minket. Biztos, hogy azokat az embereket, akik ezt olvasták, bátorítottam. You know, they Ők olyan római császárok uralma alatt éltek, akik nagyon ellenálltak az evangéliumnak. required that Roman citizens, you know, worship Elvárták azt, hogy a római állampolgárok őket imádják. You know, it didn't who else you az nem számít, hogy még kit mást imádtál. De mindenképpen a császárt is imádnot kellett. Doesn't work very well with Christians, right? De ez a keresztényeknek úgy nem jött túl jól. Made some azért, mert Jézus mondott egy-két elég kizárólagos állítást, no hogy nincsen más út. Én vagyok az. Tudjuk azt, hogy nincsen több száz Isten, but there's one God, hanem egy Isten van, revealed in three persons, Father, Son and Spirit. aki három személyben nyilvánította ki magát, Atya fiú és Szent Szellem. And only he is worthy of worship. És csak ő méltó a mi dicséretünkre. And so the Christians of John's day were Were, um, many times in Tehát a jános idejében élő keresztények nagyon sokszor bajba kerültek. They were to say, is <laughs> Mert nem voltak hajlandók azt mondani, hogy, hogy a császári a dicsőség. And this be an to us. És ez you. számunkra is bátorításként kellett szolgáljon.. We also live in a world that is just antithetically opposed to Azért, mert mi is egy olyan világban élünk, ami alapjában véve ellenáll mindennek, ami igaz. És, és hogyha Jézussal jársz, akkor, akkor szinte a csontodban érzed azt, hogy ez, ez nem az igazi otthonod. Everything's wrong here. It doesn't work. Minden helytelen ebben a világban is nem működik. Kind of get, the more, the more és azt gondolom, hogy minél idősebb vagy, annál jobban érzed ezt. You know, Én emlékszem, amikor húsz évvel ezelőtt Magyarországra jöttem. Kind of like. oh, és akkor azt éreztem, amit mindenki más, hogy változnak az idők. And everybody had this hope that yeah, you know, és mindenkinek reménysége volt el a szíve hogy 5 10 év múlva Magyarország már egy más hely lesz. Right? Do you remember feeling that? Emlékeztek Húsz évvel ezelőtt? Aki <laughs> már élt akkor persze. And, and are like, 20, you know, years after és ugye itt vagyunk 23 évvel, körülbelül a rendszerváltás And után. Is a different place. És igen, Magyarország tényleg egy más hely lett. De azt gondolom, hogy senki nem mondaná azt, hogy a mi álmaink valóra váltak. This Ez a paradicsom. But that's what we thought. De talán akkoriban we, azt gondoltuk, hogy az lesz. Hogy a dolgok jobb, jóra fordulnak. And this is the story of every generation. every generation thinks Uh, yeah, it's get better. És minden nemzedéknek ez a története, minden nemzedék azt gondolja, hogy na most akkor jóra fordulnak a dolgok. És akkor aztán megjön az eszünk, so say, no, right. és azt mondjuk, nem, Pálnak igaza volt. The days will get more. A napok egyre gonoszabbá válnak. A, az emberek egyre lázadóbbak lesznek. A társadalom egyre önzőbbé válik. More egyre gonoszabbá, romlottabbá. Nekünk szükségünk van egy királyra. And if you walk with God you go like, yeah. We need a king. We need a righteous king. És hogyha Isten jársz, akkor azt mondta, hogy igen, szükségünk van egy királyra, egy, egy igaz királyra. We need one who can rule in righteousness. Egy olyan királyra, aki az igazságban uralkodik. Who can rule with all wisdom. És minden bölcsesség megadatott neki. I mean, I'm always amazed at political commentaries. Én nagyon bámulatba egy sokszor a, a politikai elemzőknek a beszédem. And, and admit I probably follow the us you know, politics a little bit more than Hungarian politics. So. But it's just so funny when people call into radio shows or on TV shows, they say, say things like, the answer is easy, it's just easy. If, if the president would just do this, all the problems would be solved. Annyira bámulatba ejt, amikor valaki betelefonál egy műsorba vagy egy tévéműsorba, és azt mondja, hogy hát annyira egyszerű a válasz, hiszen hogyha az elnök ezt és ezt az intézkedést hozná, akkor az összes problémára megoldást kapnánk. De tényleg ilyen egyszerű a megoldás? You know, are, are, is everybody in, you know? Everybody who's leading the country, are they all that dumb? Are you that much smarter than they are? Tátélag az ország összes vezetője ennyire buta és mi pedig ennyire okosak vagyunk, hogy ezt látjuk. And I think the truth is that everybody in their human wisdom just thinks, "Oh, this is the answer." And they try it and it doesn't work. Én azt gondolom, hogy mindannyian, ami emberi bölcsességünkben, azt gondoljuk, hogy oké, okay, ez a válasz. Kipróbáljuk és nem működik. no mert nincs benne Istentől jövő bölcsesség. So we're by these that we're see. Tehát nagyon felbátorodunk az által, amit itt látunk ebben a fejezetben. Right. Hogy Isten mindent helyessé fog tenni. He will rule, ő fog uralkodni. He's in charge, és ő vezet mindent. And the will get what they a gonoszok pedig megkapják méltó büntetésüket. So we're going to see uh, five things in these two chapters. Út dolgot fogunk látni ebben a két fejezetben. And the first thing we're going to see is that the heavens rejoice. Az első dolog amit fogunk látni, az öröm amennyiben. The first 10 verses. Az első 10 vers szóll erről. John, this is after the pronouncement of victory, that Babylon has fallen, John. Ez azután íródott, amikor elbukott Babilon, és kinyilvánították Jézusnak a győzelmét. A loud voice of a and and Ezek után hallottam, mintha a nagy sokaság hatalmas hangon szólna a mennyben. Halleluja! Az üdvösség, a dicsőség és a hatalom a mi Istenünké. For his mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, mert elítélte a nagy paráznát, aki paráznaságával megrontotta a földet, mert számon kérte kezéből szolgái vérét. Out, Még egyszer mondták Halleluja, felszáll a füstje is örökkön örökké. And the 24 elders and the four living creatures fell down and worshipped God who was seated on the throne saying Amen hallelujah. a 24 vén és a négy élőlény. Imádták Istent, aki a trónuson ül, és így szóltak: Amen. Hallelujah. So we just see heaven is, is rejoicing. Tehát látjuk azt, hogy örvendezik a menny. meny. means Hallelujah! Azt jelenti, hogy dicsőség az Úrnak. Like like word, right? Ez nem egy ilyen varázs, igen, egy, ilyen, egy ilyen keresztény abracadabra. I mean, it shows up in a lot of our songs, Sok dalunkban is előfordul. Know, De tudnod kell, hogy ennek van jelentése. <laughs> Lord. Azt jelenti, hogy dicsérjük az Urat. Ő megérdemli. Dicsérjük az Urat. And glory and to God a dicsőség az üdvösség és a hatalom a And I like what John says he says I, I heard a loud voice singular of a great multitude plural. Nagyon tetszik nekem amit János itt ír, hogy a nagy sokaság, tehát ugye több ember, hatalmas hangon, egy szólamban vagy egyes számban. You know, in heaven there's not a lot a nincsen többféle vélemény nyilvánítás. But in one voice we will say, hanem egy hangon fogjuk mondani, hogy dicsőség az Úrnak. So all glory belong to him. Az üdvösség a dicsőség és a hatalom a mi And the first in these first four verses the reason we see that heaven is rejoicing is because God has judged his enemies. Az első 4 versben azt látjuk, hogy azért örvendezik amenny, mert Isten ő, ítélet alá vont az ő ellenségeit. And the rejoicing doesn't seem to be és nem csak azért örvendenek, mert a, a gonoszok megkapták a büntetésüket. Mi ilyenek vagyunk. Good for them. Hát, megérdemelték. Yeah. But this is based on God's De ez a dicséret Isten jellemén alapszik. He is just. Hogy ő igazságos. And we you kínos uncomfortable talk about God judging wickedness. És néha arról beszélni, hogy Isten ítélet alá vonja a, a gonosságot. Aren't you glad that in the end de nem örülsz annak, hogy a végén ők ítélet alá fognak esni? Nem örülsz annak, hogy Isten igazságos? Hogy nem lehet őt megvesztegetni? Ő nem romlott az ő ítéleteiben. Én nagyon örülök ennek. a hogy You know, és keresztényként örülünk kell annak, hogy van olyan intézmény mint a rendőrség vagy a börtönök. You know, if they work then our hogyha helyesen működnek ezek, akkor az utcáinkon biztonságban lehetünk. És hogyha mi törvényesen élünk, akkor nincs félnivalónk. Right, right, Adam. <laughs> See, I'm always amazed that when I'm in the car with Adam, he can see police like a mile away. Nagyon elcsodálkozom mindig azon, hogy amikor Adammal ülök az autóban, Ő egy, egy kilométerrel látja már, amikor ott vannak a karendelő. You know, he sinks lower seat. You know. Náljabb <laughs> csúszik a székében. As if looking for him. Mint hogy a 5 valaki. Uh, But you know if you're walking there's nothing fear. a törvény szerint élsz, akkor nincs félni I'm glad God is just. És én örülök neki, hogy Isten igazságos. És én könyörgök neked vagy bárki másnak, aki még ezt nem tette meg, hogy hogy meg Istennek. Don't, don't end up on the wrong side of his throne. Ne legyen az, hogy az idők végezeténél te a trónnak a rossz oldalán állsz. Nem szeretnél Istennel a, a haragjában találkozni. Hidd el, hogy így van. Ez, ez nem lenne jó ötlet. Az ötös-hatos versben láttunk egy másik okot, amiért a menny örvendezik, és ez azért, mert Isten uralkodik. És megszólalt egy hang a trónus felől. Dicsérjétek Istenünket, ti szolgái minnyáján, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok. És hallottam valami nagy sokasság hangját, mely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna. Halleluja, mert uralkodik az Úr, ami Istenünk, a mindenható. Uh, literally this last phrase is the Lord God omnipotent has begun to reign. Ez az utolsó mondat ez hogy a az Úr ami Istenünk a mindenható ez azt jelent hogy elkezdte az uralkodását ez az ige így This van. is like the inauguration of the kingdom. O olyan mint hogy a Isten királysága most kezdődne el. You know whenever the, a new president is voted in there's always like a ceremony. With which he takes the power. Mint amikor egy új elnököt választanak, és van egy ilyen ünnepség, amikor ő átveszi hivatalosan az elnöki hatalmat. Tudjuk azt, hogy Isten eddig is uralkodott egy trónon a mennyországban, De most az ő uralma eljön a földre. Finally. Végre. We'll talk a erről egy kicsit később fogunk But még the third beszélni reason that heaven is rejoicing a harmadik ok ami miatt újong menny, a az az hogy egy menyegző zajlik zajlikott like és ki know? nem szeret egy jó esküvőre elmenni ami mean, a, that, um, uh, yeah, a én már voltam néhány esküvőn. Good. mindig jó It has nothing to do. I'm sorry. I got to just tell a story. Ok, akkor. Yeah, so I went I, w so I, w I went to this uh, place in Kispest where this wedding would be. Elmentem egy esküvőre, Kispesten volt and, uh, ez. Yeah, and it was probably the hottest day of the last 2000 years. Ez az én volt was... 2000 év legmelegebb napján tartották ezt a menyegyét. So I went in my shorts. Én short, mentem. And, um, in car, és a, a kocsiban volt az öltönyöm. And Behordtam az összes uh, ilyen uh, hangfeszrelést. Uh, és amikor kezdődött, akkor még tíz percem volt. Jöttek már a vendégek. So It's like <laughs> Gyorsan kiszaladtam a kocsihoz és behoztam a, a, az öltönyömet, ami gyakorlatilag olvadt már. Fölvettem. I put it on. Fölvettem. Oh yeah, I my shoes, yeah. Igen, volt egy másik esküvő, ahova a cipőmet elvinni, de nem, ez most nem az volt. So I put on my, my suit. Fölvettem az öltönyömet. Épp már ott volt az idő, hogy a, a bevonulási zenét játszom. Like, I I I szerintem két kilót in, fogytam in a napkészlettség miatt. But, but we love going to weddings. de ennek ellenére szeretünk you know, menyekzőkre járni to és hogyha valaki fiatal és egyedülálló akkor talán már nagyon várja hogy milyen lesz ez a nap és akik egy működő házasságban élnek, akkor így, így nagyon nagy szívvel gondolnak vissza erre a napra, hogy jaj, de jó volt. Tehát a hetestől a tízes versig egy esküvőről olvasunk. Örüljünk és újjongjunk és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője, felkészült mennyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. Így szólt hozzám, Érd meg, boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjének vacsorájára. Ezt is mondta nekem, ezek az Isten igaz igényi. és leborultam a lába elé, hogy imádjam őt, de így szólt hozzám, vigyázz, neted, szolgatásad vagyok, és testvéreidé is, akikben megvan a Jézus bizonságtétele. Az Istent imád, mert a Jézusról való bizonyságtétel a profétaság lelke. Now we know that the church is the bride of Christ. Tudjuk azt, hogy az egyház Krisztus menyasszonya. Ez ugye. And a few mi vagyunk, other És persze még több millió okay. ember. Altogether, Mindannyian együtt. We are the bride of Christ. Mi vagyunk Krisztus menyasszonya. Ő pedig a vőlegény. and, um, and Jesus even talks about this great feast at És the end of time. Jézus is beszél erről a nagy ö, lakomáról az idők végezeténél. Now I give you an option as far as chronology. szeretnék nektek egy egy választási lehetőséget adni az időrendet illetően. Now it seems that maybe this takes place uh, Right here, right before Jesus returns. ez úgy tűnik hogy ez a mennyegző ez pont itt jézus visszajövetele előtt fog megtörténni. ez lehet hogy téleg így lesz uh, i think that you know? right? Ezt úgy gondolom hogy elég nagy önbizalmat mutat right? Jesus to to earth, hogy jézus épp készül arra, hogy visszajön a földre to, to és elpusztítja az ellenségeit right? De before he comes, mielőtt eljön, rendez egy nagy bulit. Ö, összeházasodik, hanem Szerintem Jézusnak ez egy nagy önbizalommal járó dolog volt. But it also could be, De az is lehet, that, um, is just the of the hogy ez csak a menyegzőnek az előkészítése. This wedding will take place After Jesus returns, és ez a mennyegző akkor fog igazán megtörténni, amikor már Jézus visszatért. The the amit a milleniumnak, vagy a, a az Jézus ezer éves uralmának nevezünk. We'll amiről mindjárt fogunk beszélni. És hogyha így lesz, ez is egy nagyon jó dolog. There are many that say the millennium time is is the feast. Mert azt mondják egyes teológusok, hogy a, a Krisztus ezer éves uralma, maga ez a lakoma. I, you imagine, like a that a El tudod képzelni, hogy egy olyan bulim vagy, ami ezer évig tart. És annyi emberrel beszélgetek Istenről, akik azt mondják, hogy jaj, hát, Isten olyan unalmasnak tűnik. You know, and I don't go to heaven kiz i don't like harp music nem szeretnik amennyibe kerülni mert nem szerettem a hárfa zenét. and um, i don't want to go to heaven cuz well we all know that hell is where my friends are going to be and that's where the party's going to be nem akarok amennyibe kerülni mert tudom hogy a az összes barátom a pokolban lesz és ott lesz az igazi buli but that's just not biblical <laughs> ez nem egy biblikus hozzáállás there's there's there's going to be a party sometime igen lesz valamikor egy buli and here john writes blessed is the one és itt azt írja János, hogy áldott az, vagy boldog az, akit elhívtak erre a mennyegzőre, és aki ott van. Én nagyon várom ezt. Szerintem ehhez hasonló mennyegző nem lesz soha. És addig se lesz soha egy olyan mennyegző, ami ehhez hasonló. Érdekes a kilences vers, and also ten, um, Csak instructed, instructed to write these things down. They're true. Words of God. Jánosnak azt mondja ez a személy, hogy írja le ezeket a dolgokat, mert igazak. I, I imagine that John's probably just like going, you know, like he maybe the angel sees on John's face like disbelief. Tehát talán ez Because az angyal so so látja János arcán a megdöbbenést, mert ez annyira gyönyörű, annyira fantasztikus, hogy el se tudja hinni. És akkor az angyal azt mondja, hogy írd meg ezeket, mert meg fognak történni. Ezek az események igazak és akkor a tízes versben and, 10, and, and János leborul és imádja ezt az angyalt. And probably he's just exhausted. Szerintem már nagyon elfáradt. És egyszerűen nem tud mit kezdeni ezzel a sok érzelemmel. And, and he just falls down and worships the És leborul és imádja az angyalt. But the angel. De az angyal azt mondja. Points him in the right direction és uh, egy jó irányba mutat számára. Azt mondja hogy ne engem imád, imádj <laughs> hanem őt. Worship God. Istent. Um, and that's really the difference between és ez a különbség egy Isten jött angyal és egy elbukott angyal, vagyis démon között. Mert a sátán és az ő angyalai boldogan fogadják, hogy mi imádjuk őket. Isten angyalai viszont tudják a helyüket. also in uh, verse. És a tízes versben azt is mondja ez az angyal, hogy akikben megvan a Jézus bizonyság tétele, és ez a prófétaság lelke. Simply, nagyon egyszerűen. This means that God is sovereign. Azt jelenti, hogy Isten mindenható. Is the only one that really knows what's gonna Igazán, csak is Isten tudja azt, hogy mi fog történni. Igen, magyarul is van egy ilyen mondás, hogy a puding próbálja az evés. You know that, that, that it's, that when a when God says it will happen, We have a choice to believe him or not. Amikor Isten valamire azt mondja, hogy ez meg fog történni, akkor döntési lehetőségünk van, hogy elhiggyük, vagy nem. De amikor megtörténik, That's when he akkor ezzel bebizonyítja. Ezzel bebizonyítja, Bebizonyítja, hogy ő ismeri az idők kezdetét és a végét. És ezért beszélünk olyan sokat az ószövetségi proféciákról, that, that Jesus amiket Jézus betöltött. Azért, mert ez bebizonyítja számunkra azt, hogy Isten tudja, hogy mit csinál. He knows what's bebizonyítja azt számunkra, hogy tudja, hogy mi fog történni. And és hogy ő megbízható. So now we come to the next great thing that, that happens. El a következő csodás eseményig ami meg fog történni. And that is that Jesus returns. Ez Jézus visszajövetel. Go we read verses uh, 11 to the third verse of chapter 20? Elolvassuk a 11-es versetől a 20 rész egészen az első. Actually just verség. stop at verse 16. Jó, tehát akkor mégis a 16-os versik csak. És láttam a megnyílt eget, íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak leve, neve hű és igaz, mert igazságosan ítél és harcol. Szemet lángja, és fején sokágú korona is ráírva egy név, amelyet senki sem tud rajta kívül, és vérbe mártott ruhába volt öltözve. Ez a névadatot neki az Isten igéje. A mennyei seregek követték őt fehér lovakon tiszta fehér gyógysba öltözve. Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket, mert ő vas fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható isten búsult haragjának borsajtóját. Ruhájára és derekára az a név van írva, királyoknak királya és uraknak ura. De... I'm sure you like a good movie, right? Biztos szeretitek a jó filmeket. És általában az in action movies there's always a time toward the end where things just, couldn't, they just can't get any worse. And, uh, általában az én akciófilmekben a vége felé van egy olyan uh, pont, amikor már a dolgok a leges-legrosszabb helyen you know, vannak. Everything's dark. Minden sötét. You know, the hero is, you know, Trapped underground somewhere, you know? a, a főhőst elfogták valahol, és a, a föld alatt van megkötözve. A gonosz pedig pusztítja az embereket, és a dolgokat. A gonosz pedig pusztítja az embereket, és a dolgokat. És így nevet a gonosz. És akkor a filmnek az utolsó 10percében. A Superman megjelenik. Batman Vagy a Batmannek a jeleend van az égben. és you know, and, and <tos> valami megváltozik. A you know, the, the hero that you thought was not, not going az a hős, akire már nem is számítottál, hogy megjelenik, mégis megjelenik. És itt is ilyesmi történik. Amikor a világot nézzük, akkor sokszor arra gondolunk, hogy miért van ennyi igazságtalanság. Miért van olyan kevés ember, aki Istent követi? Miért? Maybe is more after all, you know? Talán a sátán mégis erősebb. Maybe he's win. Talán ő fog nyerni. You know? no. Nem. No. Nem. In the time. A legsötétebb időben. Jesus shows up. Jézus megjelenik. White horse. A fehér lovon. You know his, his purity. Az ő tisztaságát jelképezve. You know, he nem azért van ö, hatalma, mert ő ezt megvásároltam. You know, nem nem ö, kereskedett ezzel. His, Ez az ővéhez hozzá tartozik. You know, faithful and true. Hű és igaz. His character. Ez az ő jelleme. He's a righteous judge. Igazságosan ítél. And he's come to make war on his enemies. És azért jött, hogy harcoljon az ellenségeivel. A, a szeme mint a tűz lángja. You know? Alig akarsz belenézni. You look at them, nem is know? tudsz ránézni. You look down. Le a tekintetedet. Right into your heart. Mert keresztül néz, tehát rajtad átlát a szívedig. And will, will turn from his eyes. És azok a, az emberek, akik nem bánták meg a vétkeiket, el fogják kerülni az ő tekintetét. Mert tudni fogják azt, hogy neki van igaza, és az embereknek pedig nincsen. Egy koronát visel. Vagyis többet is. Ez nem a Stefanos korona, ami egy görög szó, és azt jelenti, hogy a győztesnek a koronája. Ez egy diadém. Ez a of a ruler. Ez egy uralkodónak a koronája. Ő a megérdemelt uralkodó. His robe is dipped in blood. És vérbe mártott ruhában I mean, van. It's just, it's just you know? Ez félelmetes. Vérbe mártott. But there's no splatters anywhere. Nem rajta a You know it's not like the end of Braveheart, you know after the big fight scene there's just blood everywhere. Nem mint a Braveheartnak a vége, hogy mindenhol you folyik know, a vér a vége. Mel, Gibson, is barely alive, Mel Gibson már alig él. He's panting, you know, you know? és, és, és küzd az életéért, nem no, Jézus nem ilyen lesz. He's, he's ő fehérben van. He's has, he's Mert ő meg fogja nyerni ezt a csatát. His name is the word of God. Az ő neve az Isten igéje. The armies of heaven are with him. A menyei seregek vele vannak. They're not going to fight. ők nem fognak küzdeni. They're just there to witness. Csak ott vannak, hogy lássák az eseményeket. And something like a sword from his mouth. és egy éles kardhoz hasonló tárjön ki a szájából. The book of Hebrews says that the Bible is like a two-edged the word of god is like a sword a írt levél azt írja, hogy isten igéje olyan mint a kétélű kard és a biblia azt is mondja hogy jézus a szavaival alkotta meg a világot Hát, szeretnék itt yeah, egy the ilyen script. nagy ilyen gáz gömböt hívjuk ezt mondjuk napnak a right here, itt legyen egy hegy Some uh, trees on it. Egy pár fa, But I'd, I'd like a cave right here. Barlang, And, you know, an outcropping of limestone. Egy -egy mészkő, um, yeah. ilyen, um, kiállás kőhányás. I think that's what you need to call it. Kőhányás. Yes. Okay. <laughs> so, Jó, Sorry. But everything. De lényeg a lényeg, hogy Isten a Szava által alkotott meg minden. És a Szavával fog ítéletet tartani is. He'll say it's enough. Azt mondja, hogy elég. It's enough. Elég. And uh, verse talks, I'm sorry, that's not verse 11. Verse 15 talks vers about szól, hogy taposni fogja mindenható Isten búsult haragjának a borsajtóját. Jézus uh, Istennek az eszköze lesz. Abban, hogy ki fogja fejezni az ő haragját. God hates sin. Isten gyűlöli a bűnt. I hope you know that. Remélem, hogy ezt tudod? Keresztényként Christians szeretünk beszélni Istennek a kegyelméről. It's so true. És ez annyira igaz. God is gracious. Isten tényleg kegyelmes. De not gracious to those who manage their sin. Nem kegyelmes azokhoz akik próbálják így, így uralni vagy elrejteni a bűneiket és nem kegyelmes azokhoz, akik kifogásokat hoznak fel, hogy miért vétkeznek. gracious to those who are broken because of their sin. Azért, hogy azokhoz kegyelmes, akik megtörnek, akik megtört szívüek a bűneik miatt. Akik megtérnek ebből. Megfordulnak. És ott hagyják a bűneiket. Ez nem azt jelenti, hogy soha nem bukunk el. But means that when you do stumble and fall. You and stand back up. hanem azt jelenti, hogy amikor elbuksz és elesel, akkor megtérsz a bűneidből és felállsz. A egy keresztény ez, ez nem olyan, aki soha nem esik el. A keresztény egy olyan ember, aki mindig feláll, miután elesett. In nem büszkeségben. Oh, I Na, össze kell szednem magam. No, úgy áll föl, hogy tudja, hogy függ Jézustól. In és megtér a bűneiből. Isten gyűlöli a bűnt. and there in vers. ruhájára. on his, robe, ruhájára, on his thigh, derekára, he has a name written, king of kings and lord of lords. az a név van írva, királyoknak királya és uraknak ura. I just olyan, mintha egy, egy tetoválás lenne a, a testén. Nem egy hippiként he Hanem mint egy harcos a he he he he he he he he he és láttam, hogy egy angyal áll a napban, aki hatalmas hangon kiáltott minden madárhoz, amely az ég közepén repül. Jöjjetek, gyülekezzetek össze az Isten nagy vacsorájára, hogy királyok, vezérek és hatalmasok húsát egyétek, lovak húsát és a rajta ülőkét. Minden szabad ember és rabszolga húsát, kicsinyekét és nagyokét. És láttam, hogy a fenevad meg a föld királyai és seregeik gyülekeznek, hogy harcra keljenek a lovon ülő és serege ellen. De fogjul esett a fenevad, és vele együtt a hamis proféta, aki a csodákat tette az ő nevében, amelyekkel megtévesztette azokat, akik a fenevad bélyegét magukra vették, és imádták az ő képmását. Élve vettetett mind a kettő a tűz tűztavába. A többiek pedig megölettek a lovan ülő kardjával, amely a szájából jött ki, és a madarak mind jól laktak az ő húsukból. És láttam, hogy egy angyal leszállt a mennyből, az alvilág kulcsa volt nála és egy nagy lánc a kezében, megragadta a sárkányt, az ősi kígyót, aki az ördög és a sátán megkötözte ezer esztendőre. Levetette a mélységbe bezárta és pecsétetett rá, hogy meg ne többi a népeket, amíg el nem telik az ezeresztendő. Azután el kell oldoztatnia majd egy kis időre. So in Christ's return there's, there's different phases of his victory. Tehát Krisztus visszajövetelekor különböző időszakai lesznek az ő győzelmének. We read that he defeats the armies of the kings of the earth. Olvashuk, hogy legyőzi a földi királyoknak a hadseregét. If you remember back uh, this is the end of chapter 16 all the kings of the earth gathered in the valley of Armageddon to make war against Hogyha emlékeztek a 16. résznek a végén olvastuk, hogy összegyűltek a földkerekség királyai az Armageddon nevezetű helyre. Ezek a versek itt a 19. rész vége felé azt a általában Armageddonnak nevezett csatát jelölik. This is the time when Jesus defeats ez az az idő, amikor Jézus legyőzi a földi királyok seregét. Now in the Bible does it say the battle takes place in Armageddon. Sehol nem mondja a Biblia, hogy Armageddonban történik ez a like csata. Itt úgy tűnik, hogy Jeruzsálemben vagy a város körül zajlik majd ez. But it's Armageddon is the valley that that the, the armies gather in. De Armageddon az a völgy, ahol a, a hadseregek összegyűlnek. A második történés Krisztus győzelmében az az, hogy legyőzi a fenevadat és a, a hamis prófétát. Um, Ezeket a, a, a szereplőket, akiket a Sátán bátorít. He defeats them and throws them into hell. Legyőzi őket és a, a pokolra dobja őket. And there in the first part of chapter 20, he is a, defeats Satan. A huszadik versnek az elején olvashatjuk, hogy foggyul esett a fenevad, és legyőzi őt Jézus. Fenevad, there, not, not fenevad, és vele együtt a hamis próféta, azt mondja. Uh -huh. Vers, Mert, um, verse verse two? No he said I'm 20 service. I'm sorry not verse 20 chapter 20 uh, Aha. Uh, jó de nem a 19. rész 20 as verséről van szó hanem a 20. rész második rész again. második verséről uh -huh. Megragadja a sátán, a sárkányt, az ősi kígyót. So he defeats the, the kings of the earth? Tehát, uh, Jézus legyőzi a földnek a királyait. The, the beast and the false prophet. legyőzi a fenevadat és a hamis prófétát and then here he defeats the satan the, satan, the dragon the serpent itt a 20. részben pedig legyőzi a sárkányt a sátant az ősi kígyót and he does something different és itt valami másst tesz he, Satan is bound. Megkötözi a Sátán. Leveti a mélységbe őt az Úr. For a years. Ezer évig. He's, not done. Not He's not done. done aha. A Sátánnak még nincs vége. Uh, verse seven, we'll see him again. A hetedik versben újra fogjuk őt látni. De itt van a harmadik dolog, amit látunk ezekben a fejezetekben. Láttuk azt, hogy a menny örvendezik, Jézus visszatér, itt viszont azt látjuk, hogy Krisztus megalapítja az ezer éves uralmát. Uh, Ez a négyestől a hatos verség uh, olvasható. És láttam trónokat, helyet foglaltak rajtuk, és ítélő hatalmat kaptak azoknak a lelkei, akiknek fejüket vették a Jézusról való tételért és az Isten igényért. Akik nem imádták a fenevadat, sem az ő képmását, és nem vették fel az ő bélyegét a homlokukra és kezükre. Ezek életre keltek, és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig. A többi halott nem kelt életre, még el nem telt az ezeresztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban, ezeknek nincs hatalma a második, ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek, és vele fognak uralkodni ezeresztendéig. Now what we see here in these verses is it there's a thousand year time period azt látjuk ezekben a versekben, hogy van egy ezer éves időszak. That by two aminek az eleje és a vége két feltámadás. The first is the of the az első feltámadás az igaz emberek feltámadása. This is, this is a time when you know, any of the righteous, any that belong to God, that are still in the grave will be resurrected. Ez egy olyan feltámadás lesz, amikor minden igaz ember, aki Istenhez tartozik, feltámad a sírból. Year time on Earth. És ezek az emberek, akik ekkor feltámadtak, Krisztussal fognak uralkodni ezer évig a Földön. At the end of this time period there's another resurrection. Ennek az ezer évnek a végén lesz egy második feltámadás. It's the resurrection of the wicked. Ez a gonosoknak a feltámadása. And that's the time when they'll be judged. És ez a az ítéletnek az ideája. But um, but this idea of the thousand year reign of Christ is a bit I don't want to say controversial but there's a lot of you know There's a lot of discussion about it. <laughs> Tehát ezzel az ezer éves uralommal kapcsolatban már nagyon sok gondolat és, és vita elhangzott. You know, ez tényleg konkrétan ezer évig fog tartani? Say, és erre azt mondanám, as, um, as as it sounds, bár ez nagyon bonyolultnak hangzik, It just seems to be the most literal way to understand these verses. Úgy tűnik, hogy ez a legszó szerinti való. Na. Szóval itt tudjuk legszó szerintebb uh, értelemben. <laughs> bocsánat. <laughs> <laughs> szóval így értelmezni ezeket a verseket. El, I mean, here we have the phrase 1,0 years repeated six times in these verses. Hatszor fordul elő itt ebben az igazakban az, hogy ez éves uralom. Uh, so I, I, I believe it. Tehát én ezt elhiszem. A másik ok, ami miatt elhiszem, az so az, hogy Jézus annyira sok uh, konkrét proféciát betöltött az első eljövetelekor. Miért ne töltene be ilyen uh, konkrét proféciákat a második eljövetelekor? Mert sokan úgy veszik ezeket a verseket, hogy ez egy ilyen lelki értelemben vett királyság lesz. You know, right is, is Most uh, is zajlik Istennek a királysága. De annyira sok prófecia van arról, hogy Dávid fia Jeruzsálemből fog uralkodni és nagyon sok olyan összvetvegű prófétia van, mint például amit a domó olvasott az alkalom elején, amit még nem ö, teljesült be. A mai világban a, a bárány és, a, és az oroszlán még nem lakik egy barlangban. At least not for long. <laughs> nem sokáig tartható fenn egy ilyen állapot. Right? Annyira like, there's so many things that we've read in the Old Testament that we just haven't seen yet. Annyira sok mindent olvasunk az Ószövetségben, amit még nem láttunk megvalósulni. to the earth. És uh, sok uh, ezek közül a prófétiák közül a, a földre vonatkozik. To Jerusalem, Jeruzsálemre. To the son of David. David fiára. So, I encourage you, you know, take these, take these tehát arra bátorítanának titeket, hogy, hogy vegyétek szó szerint ezeket a proféciákat, expected. és így várjátok ezeknek az eljövetelét. Uh, you, bother, like, De arra is bátorítanának titeket, hogy ne bocsátkozzatok ilyen vitatkozásokba ezeket illetően. Just read your Bible. Olvassátok a Bibliátokat, you know? Próbáljátok a tőletek telhető módon megérteni. Don't worry about with people. És ne foglalkozzatok azzal, hogy emberekkel vitatkoztok. But ezekről. Expect, expect day, De mégis várjatok egy napra. Amikor a világ fővárosa Jeruzsálem lesz. And there will be a és ott lesz egy király, aki uralkodik. And his law will go out from És az ő törvénye Jeruzsálemből indul majd ki. Will go to to seek az emberek Jeruzsálembe mennek majd, hogy bölcsességet keressenek. And it will be the most healthy, kingdom És ez lesz a világon fennálló leg egészségesebb uh, királyság az egész történelem során. Like because, because és úgy tűnik, hogy ez az első feltámadás miatt te és én is ott leszünk. But then at the end of this year reign. De ennek az ezer éves uh, uralkodásnak a végén történik valami. És talán ez és talán ez megmagyarázza számunkra azt, hogy miért lesz Krisztusnak ez az ezer éves uralkodása. Én két okra tudok gondolni. Az egyik, hogy van ez a, a sok beteljesületlen profécia. Second, is that God will prove once again That the heart of man is wicked. hogy Isten újra be fogja bizonyítani, hogy az embernek a szíve gonosz. De most, hogyha valaki gonosz, és meg tud állni Isten előtt, és mondhatja azt, hogy hát, ez is ez a mentségem arra, hogy mit tettem. Well, I didn't know. Nem tudtam. My dad's a jerk. Az apám egy bunkó. Didn't, didn't teach me about God. Ő nem tanított nekem semmit Istenről. I just, I just És én az ő lépteit követtem. And then that És akkor ott van ez a kígyó, lying. aki hazudik. And so people can you can sort of imagine that nagyon sokszor, és ezt el tudjuk képzelni, hogy majd akkor is így lesz, hogy az emberek mindenféle mentségekkel hozakodnak elő, hogy, ja, Istenem, te nem vagy igazságos, és, és, és nem, nem helyes az, ahogy, ahogy te gondolkodsz. But here, at the end of this millennial time period, we see that There's a kingdom that's established in righteousness. De itt az ezer éves urallom végén már látjuk, hogy van egy olyan ország, amelyet az igazságra építettek fel. And you know those humans that had survived the the tribulation would be, you know, és azok az emberek, akik túlélték a nagy nyomorúság időszakát, részt vehetnek ebben a, a királyságban, tehát még akkor is élnek majd. You know, after this big they would and have a nagy ö, pusztulás után majd újjáépítik a városokat, családokat alapítanak és alárendelik magukat a királyok királyának, az uraknak, az urának. Gyermekeket nevelnek, akik szintén gyermekeket vállalnak, és ők is gyermekeket nevelnek. Tehát, hát az ezer év az elég sokáig tart. És el tudjuk képzelni azt, hogy a, a világ újra benépesül. És úgy tűnik, hogy az ember szíve ilyen lesz. Hogy lesznek néhányan, who they have no to rebel, akiknek bár nincs alkalmuk arra, hogy lázadjanak, have in their heart. mégis ott van a lázadás a szívükben. They don't freely worship God. Nem ö, imádják saját akaratukból Istent. His rule and reign in their lives. Nem hálaássak azért, hogy ő uralkodik az életükben. And this is exactly what Paul goes into great length to describe in, in the book of Romans. És Pál ezeket az embereket írja le lehosszasan a római leveleben. There's nothing good in us. Hogy nincs semmi jó bennünk You know, we're we're we're, I mean, theologians use the word depraved. Do you have a word? Do you know what that word is? Mm. Oh, it's just Gerger. Do you know depraved? Just It's like a fully corrupt. Tehát the man is evil to You know that there's just nothing good in us. Nincs semmi jó bennünk. And this is what happens. Ez történik akkor. So tehát nincs igazán alkalma az embereknek arra, hogy lázadjanak, mégis vannak olyan emberek, akik a szívükben lázadnak. Itt It, az ezer év végén van erre alkalom. 7-10 versig. Amikor pedig eltelik az ezeresztendő, a sátán elbocsájtatik börtönéből, és elmegy, hogy megtévessze a népeket a föld négy sarkán. Gógot és magógot is, hogy összegyűjtse háborúra azokat, akiknek annyi a száma, mint a tenger fövenye és felvonulnak a fenségre, és bekerítették a szentek táborát és a szeretett várost, de tűz szállott alá az égből, és elpusztította őket. Az ördög pedig, aki megtévesztette őket, a tüzes és kénes tóba vettetett, ahol a fenevad és a hamis proféta is van, és gyötrödnek éjjel és nappal, örökkön örökké. Tehát itt, most, Alkalom nyílik arra, hogy az emberek fellázadjanak, és sokan ezt meg is teszik. De úgy tűnik, hogy ennek az ideje az nagyon rövid lesz. It's quite it's put down. És nagyon gyorsan legyőzi Isten ezt a lázadást. And we're és most már okay. tényleg az emberi történelem legesleg végén tartunk. Mert idáig, vagyis már eddig a pontig, már szinte minden profécia beteljesedett az egéből. And, and És Ekkor történik meg a második feltámadás.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 még egy könyv ki, az életkönyve, és a halottak a könyv beírottak alapján ítéltettek meg, cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne lévő halottakat, a halál és a pokol is kiadták a náluk lévő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. És a halál és a pokol belevettetett a tűztavába, ez a második halál, a tűztava. Ha, valaki nem talált, ha valakit nem találtak beírva az életkönyvébe, azt a tűztavába vetették. So this is the final resurrection. Ez itt az utolsó feltámadás. And all those who remained rebellious against God will stand before him. És azok, akik még ekkor is ö, lázadásban vannak Istennel, ott fognak állni előttem. And they be judged according to their works. És őket a cselekedeteik alapján ítélik meg. What diecok sok voltak? Hazugok. They were thieves. Tolvajok. They raped. Megerőszakoltak valakit. Istentelen módon viselkedtek vagy káromolták Istent. And God them. És Isten ítéletet mond felettük. Ez egy nagyon kemény pillanat lesz. Mert látjuk azt, hogy az egész halál és a pokol. Mindenki, aki Ezekben van. Azoknak a férfiaknak és nőknek a lelke, akik elutasították Krisztust. És maga a halál is. Az a, az, az átok, amit kaptunk a bűn miatt. Az egész mindenség. A tűz tavába vetették ahol már ott van a, a sátán, a, a, a sárkány és a, a hamis proféta. És azt is elmondja a Biblia, hogy ez a tó, ez nem az emberek lelke számára lett megteremtve. Hanem az engedetlen angyalok számára. Azért, mert mi arra lettünk teremtve, hogy Istent imádjuk. We were meant to him. És őt kövessük. De nagyon sok ember még akkor is azt fogja akarni, amit ő akar. They'll want a life God. Isten nélkül való életet akarnak. Want God. Paradicsomi állapotot de Isten nélkül. Azt akarják csinálni, amit ők akarnak. They want Szabadságot akarnak. But God will judge them, de Isten megítéli őket. And throw them into the lake of fire. És bedobja őket a tűztavába. And És ezért hirdetjük az evangéliumot és nem azért hirdetjük az evangéliumot hogy a, a mi gyülekezetünk növekedjen hogy hú mennyire jó lenne hogyha száz vagy kétszáz ember ülne itt hogy jobban érezném magam ha az én kis klubom nagyobb lenne hanem azért hirdetjük az evangéliumot, mert ez élet halál kérdése. És Isten fehér trónusa előtt egyetlen út van arra, hogy elkerüljük az ítéletet. Az pedig Istenek a kegyelme. It sound too bad, does it? Ez nem hangzik túl rosszul. That's nem. the message we received. Ezt kaptuk, ezt az üzenetet. And we say, be to God that he made a way. És azt mondjuk, hogy dicsőség az Úrnak, hogy, hogy adott nekünk egy utat. And it wasn't a way, you know, like through a small hole that we had to, you know, you know. Nem egy ilyen alagúton keresztül kellett magunkat így átfúrni nagy nehezen. You know, it wasn't like, um, In obstacle course, you know, at a pályát kellett uh, legyőznünk, ahol lógtunk a kötelekről, és akkor így az utolsó erőnkből küzdöttünk azon, hogy talán sikerülni fog. But it's a way of grace. Hanem ez a kegyelem útja. És úgy jársz ezen az úton, hogy megbánod a bűneidet. It's és alázatos vagy. It's by saying, I'm not good. És azt mondod, hogy én nem vagyok He jó. Is good. Ő jó. He paid for my sin. Ő fizetett meg az én bűneimért. Thank you. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. And I think what's at this in history, és azt gondolom, hogy a történelem ennek a pontján az fog történni. Ami történik, az teljesen el fog ám minket. De erről majd jövő héten beszélünk. Hogyha látod, hogy igen van a szívemben lázadás. You really don't God. És, és igazán nem akarod Istent követni. Can I just plead with you? Akkor csak hadd könyörögjek neked. Don't fight him. Ne küzdj Istennel. You will lose. Ne harcolj velem, mert úgyis veszítesz. You'll lose. a És remélem, hogy ez az üzenet is uh, így tüzet gyújt a szívünkben az, az, azért, hogy elmondjuk valakinek a jó hírt. Won't end on a, a világnak valószínűleg nem lesz vége december 21 But it will end someday. De valamikor vége lesz. And path will, will lead them és mindenkinek az útja Istenhez fog vezetni. Him, és vagy találkozol vele, groom, úgy, mint egy menyasszony, aki oda megy a vőlegényhez, or you can meet with him as a vagy pedig úgy, hogy Isten egy harcosként lesz jelent. With, with flames, úgy, hogy a szemem olyan lesz, mint a tűz lángjai. God is so good. Isten annyira jó. Isten annyira jó hogy ő adott nekünk egy utat. És ez egyáltalán nem egy nehéz út. Ez egy nagyon kegyelemmel teljes út. Akkor járjunk ezen. Úr Jézus, so Jézus, annyira köszönjük for your word. az igédet. Köszönjük azt a sok izgalmat, amit látunk ezekben a versekben. It encourages us. Ez bátorít minket. That you will win. Hogy te győzni fogsz. és te leszel a győztes, te kapod az igaz győzelmedet. Jesus, we want to walk with you. Szeretnénk uram veled járni. We want to Szeretnénk téged tisztelni. We want to be there on that day. Szeretnénk ott lenni azon a napon. With you. Úgy, hogy veled örvendezünk. Lord, help us, help us be found in you. Uram, segíts nekünk, hogy benned legyünk elrejtve. That we too will be victors, hogy mi is győztesek legyünk. Because of your victory. A te győzelmed miatt. És azért is imádkozunk, Istenem, hogy írgalmaz azoknak a kemény szívű embereknek a családjainkban, a barátaink között. Have mercy on the city. Irgalmaz ennek a városnak. The city that was founded. Ez ennek a városnak, amelyet úgy alapítottak, hogy Isten nem is volt a gondolataikban. Nem akartak téged itt látni. Imádkozom, hogy könyörülj ezen a városon. Hogy sokan megtérjenek. Jézus nevében. Amen. Hát ez nagyszerű móka volt. Jézus visszajön. Ő visszajön. A jövő éten pedig meg fogjuk látni azt, hogy egy új földet és egy új eget fog teremteni. Jó lesz. A vége történetnek jobb lesz, mint a kezdete. A, az életeink, azok fájdalommal, szenvedéssel és zűrzavarral kezdődnek. És ez csak egy pillanat. Igaz, hogy ez 70 évig tart körülbelül ez a pillanat, de a végén ez tényleg csak egy pillanat lesz. Úgyhogy bátorodj fel ezen a héten, Szerdán, ha tudtok, gyertek el Zsuzsa mamához, hatkor együtt imádkozunk. Pénteken menjetek el, hölgyek, a Edithhez Hatkor szintén. És imádkozzunk azért, hogy Isten dicsőjön meg az életeinkben. Amen? Isten áldjon benneteket, Don't run away, have some coffee. ne fussatok el, kávézzatok nyugodtan, talk, talk, talk. beszélgessetek.